У мене такое впечатлення, будто ти терпела. Я тобі неприятен? спитав молодик. Більше в них нічого не було. Позвонила Женя. Вона повернулась у Луганськ і хотіла її бачити. Женя запропонувала піти на драмбейс. Мая погодилась. У клубі вона познайомилася з молодиком на ім'я Едік. Ранок вони зустріли в її ліжку, але сексу знову не вийшло. Горло стискалося від сліз, і Майя заплакала. У вівторок він запросив її у клуб. Вони сиділи в челауті великою компанією, курили кальян, говорили не в перебій. Едік обійняв її і тримав так цілий вечір.